Cando chova, neve ou trona, fala, melide e emociona. Están vostedes a escoltar Radio Axuda 14. Hoxe presentamos o noso primeiro programa, donde trataremos a proveza. E na nivel nacional, internacional e autonómico. Comenzamos. Damos paso ás noticias con Mariña Ferreiro e Elvin Mazás. Ola, vamos comenzar o noso percorrido cuns datos alarmantes da situación de pobreza a nivel mundial que nos aporta o PNUD, Programa de naciones Unidas para o Desenrolo. Máis de mil millóns de seres humanos viven con menos de un dólar ao día. 2.800 mil millóns de persoas, é dicir, cerca da metade da poboación mundial, vive con menos de 2 dólares ao día. 50 millóns de persoas sofren enfermidades relacionadas coa pobreza. Unha de, un de cada cinco habitantes do mundo vive en pobreza extrema. A continuación, mostramos os porcentaxes de pobreza extrema nas distintas zonas do planeta, de acordo co Banco Mundial. No sur do Sáhara, en África, o porcentaxe é do 48,5%. En América Latina e Caribe, 6%. Ásia Meridional, 31%. Ásia Ori Oriental e Pacífico, 12,5%. Europa e Ásia Central, 0,7%. Oriente Medio e Norte de África, 2,4%. Proseguimos con África. Ben, neste continente, un matrimonio ten unha filla. Esta noticia fixo pensar en como sería o futuro da rapaza e se resultaba igual que moitos dos seus veciños. Sempre serán alfabeta. Se ainda así consiga un traballo, ganará menos de 190 dólares anuais. Ademais, a esperanza de vida do país no que vive é duns 48 anos. Esta é unha situación da página pobreza mundial.com Seguimos con América. A Comisión Económica para América Latina, CEPAL, estima que un 25% da poboación encontráse en situación de pobreza. A Casa Blanca publicou un informe no que, no que dicía que en Estados Unidos un 16% da poboación vive baixo umbral da pobreza e 13 millóns de nenos viven en fogares con baixos ingresos. Por outra banda, en Asia, uns 600 millóns de persoas viven baixo umbral da pobreza, pese ao crecemento económico. Uns 350 millóns de nenos, case un de cada tres menores, son absolutamente pobres. 250 millóns aproximadamente non teñen acceso a un dos servicios básicos. Estes datos, estes datos aportan o Banco Asiático de Desenrolo, BAD. Terminamos o noso percorrido polos continentes con Europa, no que uns 120 millóns de habitantes son pobres. Ademais, calculase que entre 15 e 25 millóns de persoas que ainda non están en situación de pobreza poderían estalo. Esta información ofrécenola a Oficina Europea de Estadística, Eurostat. Continuamos con España, na que unha de cada cinco persoas está en situación de pobreza. O 7% dos fogares retrasan seno pago das súas facturas domésticas debido á crise económica. O 21% da poboación vive debaixo do umbral da pobreza. Un de cada 4 menores de 16 anos sitúase por debaixo do umbral da pobreza. Estes datos proporcionan o Instituto Nacional de Estadística. Por último, vamos con Galicia. Un 120.000 galegos con pobreza severa. Isto é un dato de cáritas No 2013 registraron se 93.000 fogales con todos os seus membros no paro, de acordo cos datos da Conquisa de, de Poboación Activa publicado polo IGE, Instituto Galego de Estadística. <risa> Mami, ¿qué hay para cenar? Mira lo mío. Esto es un bocata mágico. ¿Vale? Es pan con pan y nosotras nos imaginamos lo que hay dentro. ¿Sí? Vale. Cierra los ojos. ¿De qué quieres que sea tu bocadillo? Bacon. ¡Bien! Pues es de bacon. ¿Qué hueles? Mm, tómate lo mío. Cada tres minutos, un niño cae víctima de la pobreza en España. Colabora con nuestro programa de becas comedor para que os niños que máis lo necesitan reciban al menos unha comida adecuada al día. Invita os teus familiares e amigos a unirse a Médicos Sin Fronteras. Continuamos en Radio Ayuda 14. 14. Coas, reportaxes de Ilta Mosteiro. Según 6 de children, a pobreza infantil en España alcanza oxas cotas máximas afetando a un de cada tres nenos. A tasa de risco de pobreza infantil subiu do 30% no 2011 ao 34% no 2013. Consideran que están en risco de exclusión social as persoas que non teñen emprego ou que teñen un nivel de ingresos moi baixo. O informe tamén destaca que hoxe en día en España hai un millón oitocentos mil familias con todas os membros no paro. España é o octavo país da Unión Europea con maior tasa de pobreza infantil. Detrás están Grecia, Irlanda, Bulgaria, Rumanía, Hungría e letonia A ONG Save the Children denuncia os que os nenos teñen dietas alimenticias tan básicas como todas as combinacións posibles de pan, mortadela, ovos e patacas, ou nenos con vergoña de ir ao colegio por non ter os libros de texto. Ademais disto, a crisis en España conxelou os fondos humanitarios e case están a punto de desaparecer. En falando a nivel internacional, os países máis pobres son Níger pola... Culpa das súas durísimas condicións climáticas, determina un estado casi permanente de inseguridade alimentaria para a súa poboación. Etiopía, coitante un porcento da súa poboación, sobrevive con menos de dout dólares o día. E Malí, que ainda que o seu desarrollo social, económico e humano está mellorando, ainda sigue sendo un dos países máis pobres do planeta. Xa por último, continuamos con unha tertulia entre a Cousa cous Iglesias e Carlos Rouco. A crise económica está facendo no noso país que os ricos sexan cada vez máis ricos e os pobres cada vez máis pobres. Por iso, temos que intentar rematar con esta desigualdade, porque todos somos iguais e todos temos os mesmos dereitos. Para solucionar este problema, os planos do goberno deben establecer medidas e actuacións para erradicar a pobreza. Sí, si, como por exemplo, crear empleo, inter... invertir en servizos públicos, invertir en educación, sanidade. Na miña opinión, primeiro, temos que rematar coa fame é coa desigualdade, logo coa crise é co paro e remataría a pobreza. Cada tres minutos un eno cae vítima da pobreza no noso país. Por iso, en 2006, 408 mil familiares eran pobres. Si, pero no 2013, 1.200.000 familias estaban na pobreza extrema. Isto isto as persoas que máis lhes afeta e aos destas perfeitados ou as persoas que teñan algunha discapacidade. Unha de cada catre persoas con discapacidade caen cae en risco de pobreza, caen en risco de pobreza xa que non pode traballar en calquer emprego. A crise está nos afectando e o único que podemos facer é esperar a ver se alguén fai algo. Tamén tamén poden parar de subir a luz o gas, a agua porque tamén hai que pagar a hipoteca debemos debemos for, formularnos esta pregunta e simenos a actualidade crise económica de axuda aos países pobres a opinión bastante entendida de que antes de ajudar aos pobres dun país remoto debemos pre procurar que os nosos cidadáns gocen dun nivel de benestar suficiente. Esta, esta formulación pode ser incorrecta, xa que a alternativa a, re, a, recort, a recortar en axuda non, non, non, non necesariamente ten que ser reducido o gasto, o gasto en, pres, en prestacións sociais hai opinións men, menos costas para, para os españóis, como, por exemplo, non, non aumentar o presuposto militar. Recortar temporalmente a axuda permitirá nos axudar máis no futuro. An, antes de 2011, España, España destinaba un 0,24% do PIB a países pobres. Hoxe, Os che destina só un 0,15%. Os 9 os 9 céntimos por cada 100 euros que deixamos deixamos de gastar en axuda en, en axuda supoen unha cantidade insuficiente. A a hora de a hora de abordar os nosos os nosos graves problemas de, de, de déficit público. Non obstante, esta cantidade pode ser crucial para os para os potenciais beneficios desta axuda, desta axuda. Isto é todo. Gracias por escoitar Radio Axuda 14. Fala Melide, unha radio que te inspire